Välkomna tillbaka till avsnitt två av denna säsong. Ja, vi är tillbaka. Ja, wey! Avsnitt två. Sjunga mm. det, alltså Vi har fått jättebra respons från eh, vårt förra. Det, jag har från jättemånga att de tycker ah, att det var jätteligt. Kul! Ja, asroligt verkligen. Så roligt ju. Mm. Vi bl båda blev ju nöjda med förra veckan. Det kändes skönt med en ny start. liksom. Ja, men jag var jättenöjd alltså. Mm. Och jädra vad vi satt och grejade med det I två dagar Ni förstår inte med introt alltså, det, det tog så lång tid ja. Att eh, göra det Och avsluta så. Men ni hörde väl säkert att eh, mellanspelet var exakt samma Som ja, gången. Vi gången Vi ville ha kvar någonting gammalt Eller hur? Mm. Precis eh, Men den, din, eh, den här veckan då uh, den här gången? Vad ska vi göra nu? Eller den, här, uh, den veckan <laughs> Vi ska introducera oss själva lite uh. mer på nytt, mm. för nu är det ju liksom ett år senare, Ish. Liksom till. Ish. Ja. tio månader senare, ja. eh, och en del har ju säkert hunnit och ändrats liksom. mm. Och det är säkert flera stycken som är nya som krävas, fast ja, jag vet inte om det kanske är någon ny som alltså började från den denna säsongen. Nej det vet man inte. Nej, eh. så i så fall hej och välkommen. Ja hej och välkommen. Mitt namn är Moa. Och mitt namn är Nelly. Mm. Mm. Och det är vi som är. I huvudet för nej. Det är det. så roligt. Ja. Nej, vad ska vi berätta lite då? Ska jag, jag kan börja med lite, så här, lite lätta frågor till dig. Till mig? Ja, till dig. Så det blir som nu då? Mm, precis. Mm. Kan du ge mig ditt fullständiga namn? Jag heter Moa Gabriella Larsson. Mm. Mm. Har du något smeknamn? Mm, Larsson kallas jag. Ja. Det är väl typ nästan bara det jag kallas ja. alltså, och jag tycker det är så konstigt när folk kallar dig moa ja jag blir chockad själv därav så liksom. uh, det, typ, det är typ min familj och Erik typ jag kan se alltså, all... det ibland också med moa liksom, typ, uh, så. men då är man typ nej, alltså, man kan typ vara irriterad ja, men, alltså, eller, jo, men, så, jag... eller seriös typ ja då tilltalar man någon Exakt, namn, uh. så är det, alltid, liksom, mm. det blir mer automatiskt men typ. det är ju väldigt avslappnat att ha ett smeknamn om man har ett smeknamn på någon så är man ju antagligen en väldigt bra vän med den mm. ja. det är ju så Ja. ja. Eh, hur lång är du? En eh, halv tror jag. Oh. Mm. Den halvan är viktig, där, eller hur? Va? Vad är dina största intressen? Eh, mina största intressen är. Eh, ska jag typ hobby så? Ja, typ. Mm. Eller vad man gör. Ja. Störst, min, alltså, mina största intressen är väl smink. Eh, sen gillar jag fotboll. Mm. Eh, väl? Jävlar vad Jag ska jag sätta ja. på. Ja men det är på större elägg. Mm. <laughs> eh, och sen så gillar jag även att vara med min pojkvän och så. Det är väl typ den tiden jag ägnar. Och sen gillar jag att podda med dig såklart. Ja. ja. Jag gillar att vara med dig. Jag gillar att vara med dig. Med. Mm. Nej men alltså det är väl typ fotbollssmink. Erik och vänner typ. <laughs> ja. Ja men det är väl typ det jag gör. Ja. Mm. En egenskap du tycker att du saknar. Eh, en egenskap. En egenskap som jag saknar. Mm. Mm. Att, vara, att ta för mig i umgängen där jag inte känner mig, där jag inte känner alla, mm -hmm, då mm. blir jag väldigt tillbakadragen jag kan se det på videos typ när jag, när jag är med dig typ på din fest mm. då är ju verkligen jag den som är, är mest sprallig, eller du vet så här, mm. dansar och så ja men det är för att det bara är tjejer som eller jag känner mig min. bekväm liksom mm. uh, men det kan komma till ett umgänge där jag bara känner två mm då blir jag så här, då blir jag den personen som är helt tillbakadragen och sikter i soffan och vågar nästan inte visa vem jag är. Nej, precis. Så det är någonting som jag gärna skulle vilja ha. Att känna mig bekväm och vara bekväm i vilket umgänge jag än är när i. Mm. Typ. Mm. Det kan jag faktiskt hålla med. Om. Mm. Mm. För jag förstår. Alltså, jag har ju varit med i sådana tillfällen och mm. du blir så tillbakadragen. Och jag blir så här bara. det här är inte den må jag Nej, känner. Och det är jättejobbigt för att ja. då får, jag vill ju inte att människor ska ha den uppfattningen om mig. För Nej. jag är ju väldigt framåt. I vanliga fall. Ja. Jag är framåt när jag känner mig bekväm liksom. Mm. Och jag tar väldigt mycket plats, typ. Ja, ja eh, vad är det bästa med dig själv, enligt dig? Mm. Att jag ofta vågar säga vad jag tycker, tror jag. Mm. Typ. Det är en väldigt bra egenskap. Mm. För jag tycker inte om sådana som håller igen. Och jag tar inte. Jag tar åt mig, men jag har blivit väldigt mycket bättre på att inte bry mig. Mm. Om vad andra tycker om mig. Ja, man tycker väldigt, väldigt olika. Så, mm. är, ju, så är det ju bara. Exakt. Uh, nu ska vi se här. Nämn tre saker som gör dig riktigt glad tycker jag är avslutande frågan. Vad sa du? Nämn tre saker som gör dig riktigt glad. Um, uh, jag blir väldigt glad av att vara med Erik. Um, uh, sen blir jag. Jag vet att jag blir extremt glad av att vara. Eller att spela fotboll, det är väl antagligen för man man ändå endorfiner, tror jag. Ja. <laughs> eh, nej, men man må, jag mår må väldigt bra när jag spelar där och så. Spelar där? Spelade. Eh, och sen, vad blir jag mer glad av? Jag blir glad av när det är sol ute. Då blev jag på ett fett bra humör mm, Idag, alltså mm. jag vaknade upp med ett sånt leende äpple, Det var man. inte svårt att gå upp Okej, okay, jag skulle skolkar sko i början Men <laughs> jag var inte på första lektionen på första dagen Men jag var så jävligt, Jag har inte kunnat sova något annat så det var det. Men eh, solen Alltså helt seriöst då Det låter jättetöntat egentligen Men alltså, om inte det är sol ute eller om inte jag... Typ nu har inte jag sett solen på flera okay, det var sol för Skitsamma, det var länge sedan man såg solen mm. Och jag blir så lycklig När solen är där Ja. Alltså du vet, när man ser en klarblå himmel mm. Det är, alltså Regn och rusk, så alltså, för fan Jag blir ja. bara deprimerad ja, men Den här hösten som vi, sa förra, som vi sa förra avsnittet ja. mm. Det är så mycket mm. Men, men då får jag, jag... Intervjua dig ja. Varför har du på? Bl Ingen annan, jag får göra på Blix Okej, <laughs> okay, Nelly Nelly eh, Vad är ditt fullständiga namn? Nelly Kristina Emanuelsson Mm det så enkelt var det. Ja. Eh, har du det Har du något smeknamn? Ja, du. Äh. <laughs> Om jag har. Jag har så många smeknamn. Men det som folk använder är väl typ Nello och Nella Nelson. Typ. Mm. Det är väl de. Ja. Skulle jag väl säga. Mm. hur lång är du? Jag är nog 73. Mm. Och vad är ditt största intresse? Oj, alltså mitt största intresse. Just nu jag har jag ett väldigt stort intresse för franska bulldoggar. Ja, alltså, jag... Som dekoration? Nej, dekoration det, eller men, Alltså som djur. Alltså en fransk bulldog. Jag vill ju så ha en fransk bullog Så det är ju intresset just nu. O okay. Annars är det typ foto skulle jag väl påstå. Mm. Eh, och det här är också ett jättestort mm. intresse. Jag har tur att du tycker att det här är funnigt. Ja, det är kul det. Och sen umgås med familj och vänner. Mm. Inte Rasmus då? Eh, han eller familj eller? Okej, sant. Mm, Rasmusin går i familj, ja. tycker jag. Okej, okay, eh, en fråga som alla vill veta, eller? Vad Oj. finns det alltid i din handläska? <laughs> alla vill veta. Ja. Nej, det... Men det, det kan på riktigt då alltså, visa vem man är. Okej, okej. Om du får nämna typ fem saker. Okej, okay, det finns alltid nycklar mm. hem till mig, till Rasmus, till studion och skop. Det finns alltid Liksom i min nyckelknippa. Mm. Det finns alltid eh, hörlurar. Det är ett måste i min väska. Fast jag lever typ i mina jackfickor. Jag flyttar allting från ena jackan mm. till den andra. Så jag kan mm. säga att det finns min jacka. Mm. Och sen eh, skulle jag nog säga vad mer finns. Alltid. Min lilla plånbok. Eller så här korthållare. Mm. Med eh, ja matkort, typ. Ja, <laughs> Vanligt kort, eller? Ja, vanligt betalkort, busskort. Eh, och sen så eh, finns det andra grejer också, men det är ingenting så här. jag vill säga nu, <laughs> kanske. <laughs> Sköp, du måste ju lära känna det. Då måste du se allt. Jag känner, ja, allt då. <clears throat> eh, vad finns mer? Tuggummi. Mm. Det är Har typ du... det som finns. Ja. Nej, jag är dålig på att ta tuggummi, men det vill jag. Jag vill, ja. Jag brukar, väl, jag brukar ha det, faktiskt jag tog ju alltid upp det så jädrar jag drar fort. Mm. Eh, vem är du på fest? Oj. Det beror helt på vilket mode jag är i. Antingen är jag den som sitter i soffan och bara älskar att ha konversationer med folk. Eller så är det fullt ös. Medvetslös. Nej, inte medvedslös. <skratt> men fullt ös. <skratt> ja, jo, <det> <skratt> fullt ös. Ja. Eh. Faktiskt. Jag är väldigt, väldigt framåt i båda typerna av moden. Om man ska säga så. Mm. Jag älskar att lära känna nya människor. Ja, det är roligt. Och det är en bra chans för att oftast får man lära känna människor som är ganska tillbakadragna. Eh, för då har de lite alkohol i kroppen och vågar Precis. prata. Eh, det tycker jag är skönt. Tror du att det är så att alkohol gör dig till den personen som du egentligen är? Jag tror man inbillar sig i det, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det är så. För att jag tror att man är väldigt tillbakadragen i vanliga fall, eller personer som är det. Mm. Och sen när man får dig sig lite alkohol. För det är ju verkligen så att man blir ju mer framåt. och Nej, Men jag, man tror jag göra? Så tror jag, du... blir, jag blir ju den personen som jag egentligen är. När jag har lite alkohol i blodet. Mm. Men tror inte du att det bara är så alltså, själva grejen. Att man är på fest och att det hör till? Jag vet inte. För jag, jag kan tänka menar, jag, det själv. Jag är ju likadan på fest med utan alkohol. Jag menar jag mm. hade ju... Nej det är inte jag. Jag körde ju en fest ju. När vi var ute mm. hos Julia och... Um, Ila, och Jag tycker absolut att jag var mig själv som mm. jag alltid byggt på. Pres. Ja, det var du. Eh, och jag drack ju ingenting. Men du kanske inte har den svårigheten att liksom känna Nej. så här. Nej, nu, klart. det klart. I och med att jag kanske är så pass framåt så tror inte jag inte att det är, har samma betydelse mm. som någon annan som är väldigt, väldigt tillbakadragen mm. till vardags. Liksom. Ja. Precis. Eh, ja. Um, om du skulle beskriva dig själv med tre ord, vad det skulle det vara då? Omtänksam, snäll om en dålig humor. För <laughs> en dålig humor. Ja men jag ja, jag skulle säga att jag har dålig humor. Jag skrattar åt något man inte ska skratta åt. Eh, ja, och eh, drar lite dåligt ut borskämtoord. Då, då. oh, Okej, okay. och den sista frågan nu då, vad är det bästa med dig själv enligt dig? Jag skulle nog säga att jag är så omtänksam som jag är. Mm. Kan det vara jag? för- och nackdel? Ja, mm. det är det. Jag håller med dig. För jag, är så... jag är lite så också. Men verkligen så här, jag bryr mig för mycket. Mm. Och, det kan ähm... bli för mycket ibland. Alltså. Ja, jag Nästan tar på alldeles för mycket Precis. ansvar. Ja. Eller alltså... Man säger ja till väldigt mycket. Men ja, typ så alltså... att man vill vara snäll. Exakt. Och det, det kan bli jobbigt säga. för dig själv också. Ja. Jag har en jättebra text här som, som jag brukar kolla tillbaka på typ när jag jag känner att eller nej, jag hittade den helt enkelt. Jag ska bara hitta den. Jag hittade tyvärr inte bilden. Jag eh, vet inte riktigt vart jag har lagt den. Ah, ja. Men vi, vi glömde ju att nämna att vi, vi båda är 18. Ja, det kanske är Det att hitta. Ja, precis. Det är därför vi är vi pratar. långa vi är och men... ah, de så. De vet hur långa vi är men <laughs> inte hur gamla. Nej, 18 år är båda mm. två. Så det är därför vi pratar lite om alkohol och sånt. För att vi är båda... Vi får göra det faktiskt. Och vi erfarenheter. <laughs> no. Vad då då? Nej men vad hallo, jag började dyka alkohol för bara tre, två månader sedan. Hallå. Eller hur? Vad <laughs> då <laughs> <En, laughs> typ två månader? Jag <laughs> vet Jag vet allt nu. Eller hur? Nej. Nej. Vad mer på att säga? Vi går tre dörrar på gymnasiet. Mm, så det är bara vi vi började faktiskt vår sista termin nu idag. Woho! Fattar du någonting? Det är just en termin. alltså en termin är så. Vi har gått. Hur många terminer har vi gått? Fem. Fem terminer. Och det har gått så fort. Jep. Det är faktiskt sjukt. Alltså jag blir ju typ mörkrädd. Alltså tänk på hur fort den går. Jag är ja, gud, jag idag har jag haft typ eller julovet. Tre veckor har nej två och en halv. Mm. Alltså det går så fort, sjukt. Nej, men jag tänker bara på typ hela hur förra halvåret gick. Och hösten är oftast det jobbigaste. Ja, men och vad är det jobbigaste? Ja. Men då är jag så här, okej. Okay. Vi börjar med gymnasiearbetet i september. Du Jag ska in om en månad. Vad ska du in om en månad? Vår ska in om en månad? Jag ska göra min första, mitt, min första grej i mitt den denna månad. Mm. Fant för dig. Mm, jätteroligt. jätteroligt. Typ såhär, jag har 20 dagar på mig. <laughs> uh, <ja. laughs> Nej, men jag ska ju bara sjunga så att det är lukt. Ja, det är ju generellt. Du går ju estetmusik. Ja, det har vi inte nämnt. Vad går vi för linjen? Ja, precis. Hon är precis där. Ja. Estetmusik går jag på bättring. Ja, och jag går ekonomi med inriktning juridik. Mm. I Borås. Om det är någon... Borås. Borå... Okej, okay. var det verkligen <laughs> var det så var det grovt? Jag Long. tyckte det här typ. Oj, Borås. Borås. Bor... Riktigt bulligt. Nej. Eh, ja, men det jag vet inte kanske inte alls är människor som lyssnar från andra städer. Fast, jo, jag vet faktiskt att det är en från eh, Småland min tredje kursyr. Mm -hmm. mm. Så där småling. Ja, yep. pinskar. Eh, skån. Nej. Småla. Skitsamma. Smålänning. Smålänning. Annars. Ja. <laughs> eh, vad, vad, är Annars. Ehm, är något mer vi får, får prata eller säga om oss själva typ om oss själva? Mm. Ja, lite snabbt om hur vi känner varandra. Kanske är väsentligt mm. för nya. Mm. Eh. Ska vi ta upp hela den här historien igen? Nej, vi kan dra en lite snabbt, snabbt För, Eller ska vi kanske ta upp hur vi fick namnet igen? Men det känns som att vi kommer ta upp varje sak om och om igen. Nej, nu. Nej. Nej, nej, jag tänkte bara säga att vi gick i grundskolan tillsammans sjuan till sen mm. Det var där liksom vi började lära känna varandra. Som sagt. Vi började känna varandra, som sagt. Mm. Och efter det så har det bara liksom. eskalerat. Eller hur? Till en podd. Eller hur? Och två bästa vänner. Eller? Ja. Faktiskt. Nej men hur jag kommer typ inte att säga vi var i sjuan. Uh, ursäkta mig, men Ellie ska bara prata Hello. med sin mamma. Bye bye. Oh, okay. Ja, söta mamma. Så frågar just var jag aldrig säger oh. jag som bor i stad. <laughs> <Alla aldrig. laughs> behöver, behöver vi inte skus? Nej, du behöver inte det alls. Nej men vad sa vi? Vi träffades i sjuan. Ah. Då vi började i samma klass. Ja. Um, var, men vi umgicks inte eller umgicks vi i sjukan. Jag kommer inte ihåg. Jo, och det gjorde vi. Vi gjorde det va? Ja. Ja, det var det. ju, vi hade ju världens största tjejgäng. Hur många var vi? Eh, nio typ. Nej. Sen, sju då? Vi var fem första året. Nej. Jo, för i åttan sen kom eh, två till från den andra klassen. Just det. Ja. Så ah, var fem blev sju. Det var faktiskt sjukt. Och jag kommer ihåg. Sjukt. Vad du? <laughs> <laughs> Kolla. <laughs> då har humor i allt. <laughs> Jag måste tillägga, sa du det innan? Du hade då, dålig humor. Ja. Ja. Då fick ni höra det. Nej, men eh, ja, vad, vad sa jag? Jo, nej. Jo, sjuan då. Sjuan. Vi umgicks visst då gjorde vi. Ja, gjorde vi. Och vi var sju pers. Och det var ju även så att i sjuan så fick man ju inte lämna någon annan. Alltså, vi var tvungna att gå och hålla varandra i handen. Sju stycken. Typ så var det. <laughs> alltså, om någon om två stycken gick för i matsalen då var det krig. Varför väntar ni inte på oss? Hallå? Fan vad elaka den är, väntar ni inte på oss? Man bara, ni går med fem andra, det är ju lugnt. Du vet så här, ja. jag vill själv att jag blev förbannad. Ja. I sjuan typ. mamma man, eh, okej, okay, så normalt. Nej, pluttisar. Mm. Men jag kommer ihåg när man gick liksom i högstadiet man kände sig så jävla stor, typ nian. Ja. Jävlar, jag alltså jag saknar nian så mycket. Det hände Men så alltså, mycket i mitt liv då. upplevde också att det känns som att det var igår mm. man gick där? Ja, ja. Jag är så här, jag ska jag man åka ibland, tillbaka och hälsa på? Nej, det var faktiskt tre år sedan jag gick där. Lite till, liksom. Jag har ju varit där bara för max, min lillebror. Nu ser jag, han lillebror. <laughs> ehm, nej, han... Han gick ju på Daltorp. Ehm, och han är två år yngre mig. Så att han, när jag gick in igen, började han sjöan. Och ehm, genom det har ju jag varit på varje skolavslutning. Så jag har mm. ju träffat gamla lärare och sånt. Ehm, varje år. Men... Ehm, och vi har ju, alltså i början av ettan så var vi ju besökte skolan. Just. Vi gick på Daltoppskolan. Mm. Och det var, nian var ju ett år som jag kan kolla tillbaka på och bara, gud vad jag saknar. Ja. För det var ju verkligen då, eh, nu kommer lite snack. Men eh, i nian så var det ju så att vi, eh, vi började även dricka där då. Alkohol. Eller ja. kommer man, vad ska man säga? Ja, ja, ja. Nej, men det, jag tycker det är alltså, så här. Det är ju inget skämt. Vad fan ska vi göra nu? Ska du förändra bara? Va? Det är inte så du kan göra något åt det. Nej. Nej, men eh, vi, det var ju då festandet började. Och allt var så jädrans spännande hela tiden. Mm. Jag vet att jag började träffa Erik då. Mm. Började skriva med honom och man började få nya kompisar. Och Alltså, jag tänker på alla fester. Alltså, jag tänker bara på damfesten. Oh. Ja, damfesten Ja, därför knippar jag nian med. Ja men, Så är det bara. grovt. Men det var ju även första gången som vi drack. Jag vet inte, ni som är i våran ålder vet ju säkert att under, under den perioden man var så ung så ringde man ju längre Och längre. Det är kom. säkert folk som gör det fortfarande. Ja, ja, ja. Men eh, jag tror det är många som kan förstå en som är i våran ålder också. Men mm. eh, som får göra samma sak. Och då så vet jag man ringde liksom Langan. Jag fick alltid vara den personen som ringde. Alltid bara för jag var den så våga typ. Och så bara, "Hej, jag skulle vilja beställa eh, två flak med sidor. <laughs> så här, vi var, hur många var vi typ på festen typ 15? 15 stycken med. Mm, nej, det var typ ja, 12 då. Skitsamma. Det var inte många man fick var. Nej, fyra, fem var. Fyra högst liksom. Ja, om en alltså om, om jag inte någon kom av Det var verkligen 40-s Aj, oh God, jag var galen jag lite du du <laughs> så farig verkligen. Ja, det var ju verkligen det. Mm. Ska vi berätta om den gången nej, som vi båda jävla, tänker på? Ja, nej, nej, vi sparar den till ett annat tillfälle. Varför det? Uttänkt. Nej men vi körte ändå om 9:00 nu. Och det är ju verkligen det vi menar. Och då kanske du lär känna oss lite hur vi är. <laughs> okay, okay. Jag fattar piken nu, jag Fattar du fattar piken. hur jobbigt det är för dem att lyssna nu När vi sitter och snackar om det och sen bara... om du säger, Som Bianca och dem Om du, säger, om du har sagt ja får du se B Eller hur Ja, äh, det var en fest Första gången vi drack Ja Jag hade en inställning på att förstöra för Moa äh, bitch Vi kan mm. säga såhär, jag var inte bästa vännen eller då Nej, alltså vi var väldigt bra vänner ja. Det var vi för det var då det var, det var ju då verkligen vi började bli tajta alla tjejer mm. Verkligen. Mm. Eh, och en av tjejerna som ju umgicks med var förälskad i Moas nuvarande kille, Erik. Eh, och det visste vi alla om och då var inte de tillsammans med Mo och Erik och hade inte skrivit någonting eller små började Nej men det var så här, vi började umgås med Eriks kompisar hela det inget. jag i umgås med. Ja. Och det var ju genom automatik att jag började skriva med honom också. Mm. För jag skrev ju denna med de andra tre. Ja, det kändes ju väldigt konstigt för mig att inte prata med honom. Ja. För han var även den killen som var väldigt tillbakadragen. Mm. Men man märkte sedan på sms att han var väldigt framåt. Mm. Så det var liksom då. Men det var inget så att jag kände någonting då. För då höll jag på med en annan kille. Kul ja. vad mycket, vilket liv man hade när man var ung. <laughs> herregud. Eller... Ja. Så då... Nej, men det var, då när du skrev med honom. Mm, och då började ju vi båda få lite känsla för varandra. Ja. Och det var ju nu den tiden som Snapchat man fick se best friend och så. Precis, och eh, den här tjejen, kom, gamla kompisen till oss då, tog ju väldigt illa upp. Mm. Vilket jag förstår, jag är, eh. jag är jättearg på mig själv typ. Mm. Men samtidigt, inte jag ångrar ju inte det för att vi har ju tre år om en månad liksom. Ja, precis. Eh... Men jag då som ville vara en bra bästa vän. Som varit väldigt aggressiv under mina år. <laughs> temperament. Men, <hör> alltså, temperament som det är jag vet inte. Ja, gud vet vad. Mm. Liksom. Jag kan bli så jädra arg. Och bli så ledsen. Och få en sån. såna konstiga tankar mm. ibland. Men jag det, förstår jag hade ju fått tror jag samma. Jag fick ju då den här tanken på att jag skulle förstöra för Moa Den här kvällen. Så jag var ju den som var på. Erik under. Hela kvällen. För det var ju inte riktigt så att jag och Erik vi var. ju inte, vi, Så jag var det i början när Erik jag började träffas. Det var så att vi båda var väldigt blyga. Jag var en jätteblyg, eller inte blyg tillbakadragen person. Mm. Som jag sagt, det är jag nu också när jag inte känner personer. Eh, och eh, Erik och jag vi hade ju bara pratat på Snap och typ SMS. Ja. Och det var, vi båda kunde vara väldigt framåt och så på SMS. Mm. Men inte alls i verkligheten. Så det var inte så att vi, vi pratade typ inte sådana kvällar. Nej. Så det var ju inte så att jag visade någonting heller. Men, för jag hade ju problem med en annan kille. Som var lite som var där också då. Ja, precis. Och den här killen var förtjust i mig. Och jag är också förtjust i honom, fast jag började få lite mer intressen för, för Erk. Mm. Så ja, jag väljer att eh, ja, <skratt> kyssa Erik. Jag ska bara säga Nelly drog ut honom på altanen. Nej, Erik satt där och sen kom du och satte dig där. Ja. Så var det. Mm. Så jag drog inte ut honom. Nej. Och han var ju med på det. Det är mm. inte så att jag har tvingat honom för jag har aldrig tvingat honom. Bara för <skratt> alltså att det är så att Erik bara jag lovar, jag vill inte ens. <skratt> jobba. bara vad fan, vem fan tycker du lura den lilla jävel? Tänkte jag vara. Men precis, om han verkligen inte hade velat, då hade han ju gått därifrån. Mm. Han bara så tygger jag mig. Tusen <laughs> var det. Ja, nej. Men Nej, gubben. Nej. Nej. nej. Men alla jag gick i alla fall, och de kysstes i alla fall. Ja. För att jag ville ju liksom förstöra för var. Typ. Men inte var. jag lyckades inte, och det är jag alla glad för. <laughs> för nu, nu, tre år senare, ni är ni fortfarande, ja, nästan till tre år senare, är ni fortfarande inte stamman. Mm. Nej, precis. Och jag, jag ångrar hur jag gjorde det mot min kompis. Mm. För det förstörde ju väldigt mycket mellan oss. Ja, för det att, gjorde det ju. Och det ångrar jag extremt mycket för jag saknar men jag du fick ju Erik. Precis. Och jag är jättelycklig med Erik. Ja. Så att det, det, det är både på gott och ont att det liksom det blev som det blev. Ja. Mm. Ja verkligen så, lite så. så så festarna i nian Ja men det var ju typ alltså, Det var ju typ i nian vi blev tajta Och efter det när jag förlät dig För det gick ju en vecka Vi var tysta och sen såg vi <skratt> ut <skratt> Först vi Vi kan ju var, ja. inte vara på Men när och jag var både envisa som fan. Ja. Så vi gick, vi gick i samma klass Vi omgicks med samma människor Men vi var inte så att vi pratade med varandra <skratt> nej nej nej, nej. Det en sen, vecka ja. och vi sa <skratt> <skratt> inte att, oh. det ska, vi ska, så, ska vi gå ut och prata Mm. Och då bestämde avs ja. man helt för det och Erik och så här och jag Ja, det skulle det också då. Det var ju där. det som var grejen. Jag, jag, jag måste jag säga hade, någonting ah, var det va? Precis, precis det var det du sa. <laughs> e, ja, det var det så sjukt va det då? Oh, jävlar. Jag hade ju anledning varför jag skulle jag prata med dig liksom. Ja, det var ju det och det var det som var så bra egentligen för annars så ja. Det har det inte alltid varit vänner igen. Eller, <laughs> det. Vi är ju tvart fasta vänner idag. Nej. nej, nej. men vad finns det mer att prata om just med alltså just med oss? Uh, ja vi uh, har ju drivit uh, ja, säsong ett sen i mars förra året så det är ändå ett tag mm. och det börjar med att min, uh, en av mina favoritbloggare startar upp en podd och jag bara gud jag vill så ha en podd och jag bara vem fan vill jag ha en podd med och jag bara klart att vi ha med Moa mm. så ringer jag bara ska vi starta upp en podd mm. och du bara äh, äh, ja <laughs> <laughs> och så börjar vi på hålla massa idéer och vi pratade nog i två timmar där Ja, men garanterat. Och sen så blev det Alla dag och vi kontaktade... Ja, för ingen av våra pojkar var ju hemma. Nej, det är, Vi var ju i inte i Oregon. Nej. nej. vi lämnade varje år. Jo. Oh. Vi Ja, oh. vi så hemska. Eller hur? Det men, är en kör, dag. De kör en Nelly. <laughs> skoja, verkligen. Nej. Herregud. Nej, nej. nej. men eh, vad gjorde vi då? Jo, vi det blev... Halloween och det på säga. <laughs> Nej, det blev Alla hjärtans dag. Ja. Vi gick på 50 Shades Darker. Mm, käka godmat Pinchos. mys mm, mysdag, helt mm. seriöst. Och så börjar vi planera lite mer vad den skulle heta. Och börja... Vi ville ju att det skulle heta någonting med Nemo, för vi båda, har, det har vi inte ens nämnt. Nej, men det är... Ja, en står för... Om det är, är jävligt nya. <laughs> så är det för att Nemo står för Nelly och Moa har varit ja. två första bokstäver. Precis. Och det har vi kallat... Varandra. Sen gick åtta åtta Ja, det var den till att jag hade långt hår. Mm. Mm, det, det är också så här, Jag hade långt hår i åtta kort hår i nian. Mm. Det är att <laughs> jag kommer ihåg det. Ja. Ja. Mm, så att, det är namnet okay. bakom i huvudet på Nemo. Ja. Men alltså det är Eller huv, bakom namn, huvud, alltså, Nemo liksom. Ja, det är det som ligger bakom namnet. Mm. Så satt jag. Vi ville ju att det skulle heta någonting med Nemo för det är något som förknippar båda två. Och Um, vi börjar så här bara vad vill vi ha? Typ torsdags snack med Nemo eller Nemo snack eller vi var, mm. vi börjar så här och sen bara i huvudet på Nemo för både jag eller jag har väldigt mycket tankar åsikter och bla bla bla. Mm. Säg bara nej men vi kör i huvudet på Nemo för det är ju precis det att eh, det är ju mycket snack eller vad säger man? om oss liksom eller mm. förstår du vad jag menar? Yep. Ja, så att i våra huvuden. Mm. <laughs> och det blir i huvudet på Nemo. Det kan inte bli bättre. Nej, precis. Så det var så vi kom fram till detta namnet. Precis. Och sen så äh, fick, gjorde, eller, bokade vi ett möte med Jon Gick igenom allting för vi poddade ju. Ja, för hur vi hittade vi var. Hur fan ska vi podda? Ja. Men vi poddade ju i samma studio som Puls FM. Exakt. Den radiokanalen som sänds. 4,1 tror jag det är. <laughs> jag, jag vet bara att det är helt pulsa. Ja, precis. Eh, och det är ju genom eh, Borås stad då. Så vi, är... vi trodde ju att vi skulle betala någonting. Ja, vi eh, bara kommer att gå på. Ja, precis. Men de bara nej, men Borås stad löser detta. Mm. Så ja. det var liksom en hel studio det, var så här, det fanns läsk, det fanns chips Det fanns mm. så mycket gött Det fanns Red Bull och jag var så lycklig ja, Vi var helt överlyckliga den ja. första gångerna oh Det var livet ja, och det, är så här, det var så kul för det var en riktig studio Så det var riktiga mickar alltså så här, mm. Riktig radiostudio om någon har sett liksom. ja, precis. Så det var Det var en för Jag gillar inte att lyssna på poddar som inte har bra kvalitet Nej, Det är lika med Youtube-videos Jag hatar att kolla på Youtube-videos som inte är bra gjort Nej precis, det är det mm men jag tror det är många som känner så. för ja, åh, Jag får på det, typ rysningar. Ja. Um, ja, men det... Jag känner att vi, så här, vi bollar så mycket. Hit och dit, hit och mm. dit. Men vi är ju sådana Ni hur? som inte känner oss. Att det är väldigt många som säger att vi är extremt flummiga. Ja. Men ändå försöker vi att få det till ett, eller, ett upplägg typ. Vi har en grundtanke. Ja. Men vi är ingen manus. Så vi kan bolla så mycket. Och, och liksom vara på en sak. Och sen så hoppar man till något helt. Annat sen liksom. Mm, precis. Eh, och det, är väl, det håller sin skärm också. Liksom. Ja. Det är väldigt lättsamt. Alltså många som jag pratar med som lyssnar på Portser. Som sagt att de tycker det är jättebra. Det är att den är så lättsam. Mm, exakt. Att vi inte pratar jättetunga grejer alltid. Sen gör ju vi det där, Gör vi ju det Ja också. vi vill ju det också. För vi tycker att det är viktigt. Vi satt nu, nu har vi suttit ute i en timme. Och alltså, diskuterat med varandra. Och med pappa och min lillebror typ. Mm. Så det, det kommer ju även vara, i säsong två kommer det också vara så. Det kommer vara eh, mycket snack om eh, åsikter och hur samhället ser ut just nu. För att under året har det ju kommit en stor fråga. För jag för bara två eller tre avsnitt så var, eller gjorde vi ett avsnitt som heter Me Too. Mm. Och det är ju en väldigt stor ska man säga, del av vår liten pappa Ja, eh, samhället, hur det ser ut. Och det är ju någonting som... Eh, Står oss nära, kan man säga så. Alltså, vi är ju mm, med en del om det. Vi mm. är en del att, ut av samhället. Oh. Så det kommer vi prata om i år också. Ja. Oh. Jag vill ta upp lite mer i politiken. För jag börjar bli mer insatt i det. Vilket jag inte var förra året. Nej. Så det är något som har ändrats genom, i år från förra. Mm. Säg av åtta dagar. Så typ. <laughs> eller hur? Jag vet en helt annan människa eller? eller hur? Nej. Mm. Nej, man förstår det. så man... Mm. Jag få lite större förståelse så mm. att säga. Ja och som vanligt har vi alltid helgens händelser. Eh, för det är ju någonting som vi har haft sedan innan som följt med. Mm. Så Moa kan inte du berätta lite om din helg? Jo, eh, det som jag gjorde i, vi börjar med fredag. Då var jag i Göteborg med Felicia. Och eh, vi åkte till Göteborg för att jag skulle kolla på balklänning. Kul! Ja, kul! Ja, <laughs> det är kul. Ja, men det är verkligen kul. Men, eh, så vi hoppar på ett där och, eh, och eh, det jag säger inte vart. Men eh, där jag var hittade jag Fantastiskt fin klänning. Fruktansvärt dyr. Eh, men fruktansvärt otrevlig personal. Oh, ja, så det var inte roligt så, Men det är, den klänningen jag kollar på kostar 4 och 5 Den barnklänningen oh, Och det är jag När jag tänker lite för mig själv så känner jag Lite dyrt kanske ja. För en barnklänning som ska skavade en gång Men det är också det att är det, är, det är ju ett speciellt tillfälle Som bara händer oftast en gång i livet Precis Det är liksom din bal Mm Um, så att, men jag, jag, kom, jag har inte de pengarna Att kunna lägga 4 och fem Och Nej. sen var det som himla otroligt man, man fick inte ens ta kort Man fick inte hänga undan För då skulle man betala en hand, handpenning ja. Ska man hänga ska man betala för att hänga undan Och kanske köpa Nej det är inte logiskt Nej. Så vi åkte därifrån Men innan dess så träffade vi på Ailana Så mm -hmm. kom dit Så vi så hälsade på dem Och provade också provade lite så och liksom. Men sen så åkte vi hem och sen så, vad gjorde jag mer där? Just det, eh, efter att vi hade kommit hem då ifrån Göteborg så blev jag utelåst. Just det, så var det jag. Utelåst eh, för jag hade glömt nyckel och min bror var inte hemma med inte min mamma heller. Så att jag satt där ute och det jobbade var min mobil hade dött. Så att, eh, men så mm. tur jag så var flis där och fick sitta och vänta med mig. Mm. Så jag vill låna hennes mobil och försöka ringa som en galning till Max. Jag ringde nog sex gånger och min mamma det sex gånger. Men om man känner min familj så vet man att de aldrig svarar. Så att jag ringde som en dåre dit men ingen svarade. Fick till slut tag på Erik. Helt nyvaken typ och bara, Hallå. Och så sa Erik snallar hjälp mig, jag behöver hjälp. Jag, kommer, jag är utlost och jag vet inte vad mina föräldrar är. Min mamma. och eh, eh, Så... Fick jag tvinga honom liksom att hämta mig Och Erik pallar inte bara, Jag så sova, jag ska iväg om 45 minuter Jag bara, jag, bara jag vill inte sitta ute ensam Jag, bara, jag vet inte när någon kommer liksom. mm. Och så äh, Tvingade honom Och så kommer han dit ändå och sen, Ja så jävla alltså, Han är för gullig Han är finast som människan Och så, så han bara, ah, okej okay, men jag ska dra snart Jag bara, okej okay. ringer Maria Maria vad fan gör du? För att Erik och Maria bor husat nära varandra ändå så han skulle kunna köra mig på vägen till henne. det bara kom bara och så fick jag komma till henne som tur var. Sen helt spontant så bestämmer vi att vi skulle ta hennes födelsedagspresent och det var då att jag hade bjud bjudit ut henne. Eh, och vi, hon ville ju såklart dricka drinkar. för precis privat Så att eh, vi gick till Ambar. den nya baren här i Borås. Eh ställe, jättetrevligt verkligen. Vi tar jag tog en jättekonstig drink verkligen. Svinneklig betalar 10 spänn för <går> inte något alls skött. Eh, det var så himla roligt, för att när jag eh, när vi sitter där då, så kommer det förbi en servitör, och han bara säger till min, kolla på min drink, han bara ja, den är speciell du? Jag bara, ja, jag bara, det var väl sådär typ, han bara, ja, inte min min favorit i alla fall. Han nej, han bara, eh, eh, jag bjuder er på kava säger Vi bara, okej, det är lugnt. <går> så här. Det är helt okay. Ja, eller hur, så att vi fick kava. Ehm... Och eh, sen så drog vi oss därifrån. Och sen så gick vi till eh, Vikti Pictures. Pictures också är typ ett nytt ställe. En ny bar. ja, helt nytt. Mm. Och eh, jättetrevligt, vi tog var eh, sin sidor. Och sen så började vi spela lite basket. Det alltså är så jävla grym. Jag måste skryta lite nu. Men alltså fy fan vad jag är. Wow. Jag är så pricksäker. Mm. Det är helt sjukt, alltså bruk jag ju faktiskt. Förvånad för typ om jag står i, i klassrummet till exempel och så ska jag typ kasta mitt skräp. Träffar typ 90 av 100 gånger. Mm. På riktigt då. Varför tog hon 90? Skit <laughs> eh, Så att eh, jag, så det gjorde vi. Vi var där och spelade lite och sen så fick Marias mamma köra hem oss. Eh, och sen så kom Erik och plockade upp mig vid Typ halv två. <laughs> så åkte vi hem till honom och så sov vi. Eh, lördagen. Jo, men då var jag med Erik hela dagen. Um, vi var ute och gick en timma. Mysigt. Uh, ja, i skogen. Så jag älskade att vara hos Erik. För att det, är typ så här, det är skönt. för Han bor hyfsat nära stan ändå, Men han bor ändå utanför. Så att man har sk nät skog och så. Mm. Uh, och där, vi var chilla hela dagen. och typ så här. Ja, bara chilla. Och sen så körde han mig hem. För att jag skulle jobba mitt absolut första pass på som krobera. Eh, för de som inte vet så var jag en krupp i det, att man, eh, man spelar blackjack, eh, man står bakom ett blackjackbord och så spelar man blackjack helt enkelt. Ja, det var ett kort. Eh, exakt. Eh, så jag stod av ah, sjö och klippar här. Väldigt mycket klippande. Jag vet, men jag eh, Ja, och eh, vad gjorde jag då? Jo, jag fick vara med väldigt mycket, fick jag. Mitt första jobbass. Alltså. Jag höll ju då på att bajsa på mig för första. För att jag var så nervös. Alltså, alltså, du är var så, så rolig. Alltså, men typ såhär, men jag håller bara, men alltså, jag höll på att skita ner mig. Men vad säger du alltså? Nej, men jag, jag höll ju, ju nästan mig i rumpan. För jag höll på, alltså, på riktigt. Jag var så alltså, <laughs> nervös. Alltså, oh. så nervös var jag. Um, så det är så här. man har kontroll, men man ska ha egen hand om pengar och dela ut rätt och räkna rätt och mycket regler och bla bla, bla. Och jag skulle vara nere på Shears. Jag har varit där en gång innan och då har jag varit med typ den, en tjej som är två bäst i Sverige. Så hon var ju väldigt, väldigt bra ska jag säga det. Och hon vågar ju se ifrån så att det var inga problem med den där kvällen. Nej, nej. Min kväll? Jo, det var problem där. Ja, absolut. Ja. Ja. <laughs> så det kommer ju massor. Det är ju, det är ju väldigt det är ju typ 99 procent män som spelar. Och, och män kan ju vara lite som de är. Ibland har jag ju varit med om och det har väl många varit. Och, och jag står väl och spelar där. Och sen kommer chefen fram och bara, Moa, du... Har gjort fel, typ så här Och jag var fuck. Jag bara, seriöst. Första jobbarsätt. Måste jag få sån här skit, typ. Eh, och så um, undrade jag och fick jag fråga. Vad det var, liksom. Han bara, nej. Han bara, jag kommer tillbaka med det. Och så kom han tillbaka och sa att. Nej, det är så faktiskt att de har lurat dig. Eh, du har delat ut fel genom att de har lagt på marker. När du har varit åt vänster och de har liksom stått åt höger, liksom. Så Aha. att du har... Du har, gjort, du har delat ut fel för att de har lurat dig. De har manipulerat dig. Aha. Och sagt att det här är det här och det här är det här du vet så här. Riktigt, riktigt jobbiga. Eh, och eh, det gjorde jag så jag bara, orkar inte ens. Och jag hade förlorat så mycket pengar. Jag hade, alltså jag hade inga 25 marker kvar nästan. Och de hade varit flera tusen så här sammanlagt. Jag hade så en jävla ånge. Så var kul första start. Liksom. Och jag mm. kände så här att du. Och sen var det med en kille. jag dampar så jävla mycket. Det finns en sak som heter kroppjerkort Tror jag i alla fall att det heter Och så det använder man för att man ska ge en till gästen Och så ska de Så har man kortleken så här, Hållandes eh, Uppradad för att Gästen ska kunna sätta ner det här kroppjerkortet Var som helst i kortleken mm. Och sen ska jag flytta ja Det är bara en grej man gör liksom. Och det var en kille som stod där och Han stod där, han stod där, han stod där i typ En och en halv timme Mm och under den här tiden så om det går, han börjar prata med mig jättemycket. Ba, han bara, eh, va, vad heter du där eller vart är din namnbika? Jag bara, nej men jag är ny nämligen så jag har inte fått någon än. Han bara, vad heter du? Jag bara, ignorerar det så här. Han ba, vad heter du? Jag bara, men jag behöver väl inte säga det? Han bara, jo. Jag bara, nej det behöver jag verkligen inte. Jag bara, det, det spelar ingen roll om du vet vad jag heter eller inte. Det, spelar, mm. det, det gör ingen skillnad på spelet så. Här. Nej. Han bara, du Sen, han bara, Amanda. reagerar inte. Han bara, Amanda. Så kollar jag upp, jag ba, så så. Han bara, ja, jag får väl kalla dig Amanda nu då. När jag är inte ens vet vad det heter. Jag får inte veta någonting. Jag bara, jag ba, ursäkta, men kalla inte mig Amanda. Jag bara, heter inte så. Han ba, men säg vad det heter då. Jag bara, men jag vill inte så här. Fortsätter det gå så här. Så när jag säger detta kropp i Så tar han det helt plötsligt bara så här. När jag ska blanda kortlöken. Jag bara, fan har du på mig? Så drar jag tillbaka det. Han bara, Men det är ju min tur. Jag bara, vem har sagt det? Han bara, nej men du vet. Han bara, ah, du vet, eh, man går faktiskt varvet runt med gästerna. Jag bara, det gör man verkligen inte. Han bara, jo, på varje ställe jag spelar så gör man så. Jag bara, okej okay, men vänta lite nu. Vem är det som utbildar? utbildad och vem är det som inte utbildar? utbildad? Ja. Han bara, ja ah, fast vart Jag bara, nej du. Då har du varit på väldigt konstiga ställen för så gör vi inte här i alla fall. Nej. Bara, <laughs> det så såhär typ. Så det fortsätter att gå Han blir jättekaxig Ja det är 15 Jag bara jag vet att det är 15 Och mm. håller på så hela tiden nu vet Och jag går och lackar sönder mm. bara, Och sen så Ska han bara Amanda Jag bara nu räcker det Jag var helt seriös nu Han bara du vet han blir så här ställd Jag bara kalla mig inte så en gång till Han bara och så börjar han kaxa typ igen. Jag var mm. helt seriös och så börjar killar jämte bomber på riktigt vad håller du på? med? typ så här bara skärpte i. Mm. Riktig kaxig jävel. Han har vunnit skit mycket. Jag tänkte bara håll käft din lilla snorunge. Mm. Alltså på riktigt. Så att jag var så här, jag mådde skit. Jag har fått avståre mycket skit av asmånga killar. Mm. Som är Så man så kan du inte räkna eller du håller med massa med kommentarer? Mm. För att de håller på så här på nya säger jättemånga som jag jobbar med mm. och så jag bara när jag måste stänga bordet jag börjar känna att jag har inga pengar kvar och jag, jag klarar inte detta, jag mådde verkligen dåligt ja. och var nära på att börja gråta typ mm. vilket jag inte gör ofta när det mm. gäller sånt Usch, Och vad tråkigt. Ja, så, att då liksom så här, jag fick inte här från vakten och jättemånga som jobbade där och bara, vi tyckte verkligen synd om det. du får faktiskt ropa, ropa på oss nästa gång så att vi kan ta bort dem eller så bara stick härifrån och ta deras marker för ja. det är inte okej okay. så det var min lördag <skratt> Jätteroligt ja. eh, Vad gjorde jag i söndags jag Gjorde en nöda På dagen eh, Med en kolla serie, typ. och Sen så mötte jag upp Ayla, Anna och Felicia På Pinchos vid klockan sex Och så var vi där och käkade och drack lite Och myste, pratade cool. bara eh, Gick hem och sen bara kolla film och sen slagade, typ. Jo, alltså det precis. har varit min helg Så att det har varit lite upp och ner ja. Roligt men samtidigt negativt mm, Förstår det Din så. alltså Ja. Det var en ny, Nelson. Nelson, <laughs> Nelson. Oh, du ser ju ni smäcknamn hela tiden. Mm. I fredags så var jag... Jag gjorde inte så mycket på dagen. Tror jag inte att jag gjorde. Mm. Nej, det kan jag inte gjort. I Så såfall Det var inget viktigt i alla fall. På lördagen? Fredagen. Mm. För jag var på kalas på fredagen då. För att min pappas storebror fyllde år. Mm. Han fyllde 50. Så då var vi där på lite fika och sådär. Och sen så fick jag med mig Harry Potter-filmerna ifrån min farbrors fru. För hon älskar också Harry Potter. Så fick jag alla så att jag är på film nummer fem nu. Wow! Rasmus följde med hem. Vi åt lite lätt vet jag. Och sen så gick vi typ och la Vi var ganska trötta båda två. För dagarna på skulle Rasmus jobba hela dagen. Och jag skulle plugga. För jag hade ju skjutit på plugget. Mm hela jullovet där helgen man innan man liksom ska börja man bara mm, jättebra börja nu, mm. så jag satt med det, jag och mamma så åt och skrev en uppgift typ, för att jag har verkligen inte förstått mig på den så jag fick hjälp av henne mm, gud, så det var tur. Och, nice eh, och sen så ja, sov jag med alldeles Ville tror jag sov i min säng då mm, och vi mysigt. hade Harry Potter kväll liksom. det var åt eh, pulppork och massa gott till ja, det var jättemysigt bara mm. Och söndag så åkte jag och satte min rasmusrelation på spel. <laughs> vi åkte till Ikea. Jaha, <laughs> gud, jag bara, vad fan ska hon säga nu? Jag <laughs> var i podden också. <laughs> ja, nej, vi åkte till Ikea. Eh, mm. För Rasmus gör om sitt rum, nämligen. Mm. Eh, så vi skulle dit och köpa lite möbler och sånt där. Jag inte att jag skulle köpa någonting. Det brände ändå 500 spänn. Klart. Man gjorde så ekonomisk som man är. Mm. Eh, Nej, men det blev bra. Jag köpte jättefina blommor. Mm -hmm. Ja, jag såg det. Prydnade och lite nya lakan, typ. Mm. Så det var jättemysigt. Som alltså, ni märker, jag är lite mer kortfattad. Jag går inte in på eh, djupet som ja, jag gör. Men... men jag har ingenting att gå in på djupet med på alltså, mm. det här. Vilken byrå är det som går väl valmellan, liksom? Nej. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men alltså det är väl så att i skillnad från mig och Nelly är det så att jag är väldigt så detaljerad som mm. person. Det är ju hela jag, typ. Väldigt så öppen och... Och detaljerad. Medan snälla är inte alls det. Hon Nelly är lite mer stängd och kortfattad mm. av sig. Aj, men det är det som är bra. Vi hjälper till liksom. <laughs> ja, eller så är det inte bra. You makes me wild. Tror... I make you calm. <laughs> Lolly wild. Ja, just det. Ja. Wild. <laughs> När alltså, man så vad ja. så. Kanske fel ord. Alltså, men, ja, du fattar. I understand you girl. Vad bra. Uh. Nu är klockan halv sex. Det är nog eh, dagsrunda av. Det blir en bra bit ändå det här avsnittet. Mm. Länge så vi har undersatt långt avsnitt. Mm. Det är också ödligt att folk vill hellre ha längre avsnitt. Mm. Men det förstår jag. Mm. Men då måste vi planera lite mer innan. För det går inte bara att... Nej. Då sitter man här som ett tvag och bara, och nu då? Vi har en kvart kvar. Nu då? Vad ska vi mm. göra nu? Vad ska vi prata om nu? Exakt. Eh, men det får vi ju planera mm. in tycker jag. Ja. Och sen så framöver, nu fram mot våren, så kommer vi även förmodligen göra en liten collab. Ja, så himla roligt. Men det blir inte vi... Nej, nej, vi håller på det. Bra. Mm. Mm. Vi, håller på vi håller på det. På det. Eh, sen så måste vi också bara påminna om att man kan även ge en recension om hur ni tycker om våran podd är. Och ni kan även eh, trycka i <hör> hur många stjärnor vi förtjänar. Precis. Eller... Mm. Så det får ni också jättegärna göra. Det hade varit jätteroligt att veta vad ni tycker och så. Ja, och det går att göra anonymt. Ja, precis. Och det så. gör ni bara i podcastappen. Det står att skriva en i på våran ska man säga hemsida? Eller på ja. våran profil? Ja, polprofil. Ah, polprofil. Ah. Så att ni får jättegärna göra det. Det vore Ja. Så hörs vi nästa vecka. Det är vi. Ha det gött. Hej.